بسم الله الرحمن الرحیم وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِهُوهُنَّ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ لَوْجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوهُ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَلَا جُنَاءَ عَلَيْكُمْ دیکھئے اللہن دے تفسیل غبات اللہ جلله جلال او پرما چې والله جو نه ععلیکم تاسو باندېګنا نشته انتنن کې هو نه دا چې تاسو خصو سره چې کمی د هغوی نه راغلی دی او نو مسلمه دي تاسو دی سرنییکو کې خو ا آته نه باغه وخت کې د تاسو ورکوي د تاج د دې مہر نودی جاي کې ان دا مسله هغه اختلافي دا چې د عدت د عدهت مسله دلته کې ذکر نه ده معلومه راډ د دې د عدت مسله اغه دل تکې ذکر نه ده الله جل جلاله فرمایل چې ک تاسو دې سرنیکا کوې نو پتا وسګونه نشته خو یو خبره ذکر کړه په اغه وخت کې چې تاسو دې تمه ورکوې نزول مہر اغه کاپینه ده خو ر روان دی رستو چې کاپیر کومه ورکلې دنو اغه خو اغه ته واپس کولې نوز انتظارا نشي چې نوې مهر ته ضرورت نشته نا الله فرمایي چې نوې نکاح کېږي نو پاغي کې نوې غواهان شو اودارنګي پاغي کې مہر شنه داب ورکول شي بیا دلته کې مسळा لذا کافر هونه د عدت دا نو امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه فرمایي جے کله اختلاف دارې نوراگ نودانیکاب فسخه شو ختمه شو اثر نو ختمه شو د طلاق نه دی لہذا پدې خځه باندې عدت نشته بس په جدا کې دوسر په وطن بدلې دوسرہ چې د دار کفر نه دار الاسلام تراله نو لہذا دا د اغه نه جدا شو او عدت به نشته امام ابی امام محمد رحمت الله علی وائی دا دوی ما مان زمنګ د مسلک دی هغه وای چې پر کتم او شو پدی باندې عدتوم دی عدت بته رہی کدا دین رستو خاون د عدت نرستو هغه اسلام وراله لحاظ دا بدته په زواج جدید سره یعنی په نوې نکاح سره اوا حوالکی نور دوی امامان امام ملک امام شافعی سی بمبئی کی, کی. عزت کے دن ند ند ند دریو بیمارون محورون مخکی لا سلیم مسلمان شوندا د خزدا او پرکت بن رازی ورن گچره ان کی زادت عزت ش برابر شو ند د پار بیا د حلال ند قدم مسلمانم شی د د پار د حلال ند بلکه دې بدر سي کوي چې دې بنوي نکاح کوي او مہر با اور کوي دا سي واقعيات د نبي له صلوات و سلام لور حضرت زينب رضی الله تعالی عنها هغه خاون اه عاصم بن ربيه جنگ بدر کې وګړي دي نو کې هغه او نبي له صلوات و صحابو نمشورم واغست چي دي واپس کي کتا زغواله نو د زما د لور د کور والا چي دي نو کتا زغواله دیبا اغيت واپس کو صاحبو نبي عليه صلوات و سلام تو وي واپس ک ان ارئتم ان تتلکو الها اسيره ففعلوا نبي عليه سلام می استاسو حق درکه دي ان ستاسو حق دی نو کتا زغواله او دا سړي اغه پريده نو ده به پر دی او نبی له صلوات و سلام د تو چت لال شنه زما لور بروليږي حضرت زينب به هرال دو هغه خپل وعده برابر کړ او چې ده لال نبي له صلوات و سلام لور د زيد ابن حارث رضی الله وانو سره هغه او بیا د مدینه کې او نبی له صلوات و سلام سره تر دې پوري چې بیا روستو فاتم کال باندي د دي خاون هغه اسلام راولې بیا مسلمان چې ورې او بیا دغه د خاون باره کې روایت هغه مختلف تي چې نبی صلات صلوات والسلام دت د خپل لور هغه واپس کړه نو په زلز نکاح سره واپس کړه د عاص ابن ربيعه او په نوې نکاح سره نو فرد عليه بن نکاح الاول باز روایت کوي په اولی نکاح سره نو مہر و غیر نو هغه سره واپس کلا ابن عباس سے فرمائی او باز روایاتو کې هغه دی دي چې نبی له صلات و سلام د باندې خپل لور خو کلو به جدید او نکاح جدید پنیو مہر سره او پنیو نکاحا نو بہرحال د کی مسک شفق کاله تیر شو ست سینین شفق کالتیر تیر شو مسک دادل دوا نو بیا علما و دا قضیه تو عینند شخصی که زیاده شخصی معامله ده یعنی ده بازی تیم که ده یوی خز عیدت اگده ده میشی خبر ده انتالا داخو یعنی تاستا تا پتا عیدت چه که مخبرو سر تیری گی ناغر از کل کمیشی و کل سیواشی بازی زنده ده ده چې چه ده اگه دغا لکه اگدی را اگدی شی شخصی مسئله و ده ده ده ده شخصی مسئله و عیدت اگد شو بازو تینا ده تاویل ک اکثر علما بې باندې دي چې او خزرالو د عیدت ختم شو نو کبا هغه کافر راغی مسلمانوم شونه ته واپس کولې نشي بهر حال دې بارکي روایت هغه اغد دغدي نو بهر حال اجتهادي مسله ده د دیوچنه اختلافي دا, دی دا صراحتن نس کې ذکر نه ده سو امامانو کې اختلاف دی بهر حال زموږ د امام سب مسلک دار چې په دې خزه باندې عیدت هغه نشته ده ربې اللہ جلالو پر می چې وله تونې کو به اسموایل کووافر او تاسو م ساه بیا وایل کووافر غنی کوونه کا د کاافرات نو ښځو سم اسمتون یعنی ده احتساام سللو ته وي چې تا, تا پهنی کا سره را ټنګه کړي کا غځه پهنی کاهې سر د اغ را ټنګه کړي نو اللهجل جل پر می تاسو کووافرې ښځې کوافر جمع د کافری ده چې کوم ایمان نه دراوړي مسلمان نه شوی نو هغه په خپل نکاح کې مې ایزاره وای هغه تا هغه واپس کړي نو بہرحال چې څا سره کاپران خزی وي نو هغه واپس کړي شي بیګامه ده ته ویلو اته رضی الله تعالی نو په نکاح کې چوي نو هغه هغه پرې خدي دارنګ کنو رسول صحابه او سره نو هغه لریګنه ولا تمسكوا باسم الكوافر نو تاسو مې سره د اختلاف د دارین او راغې بس دې جدا دي لا جدا بارډر د کفور جدا بارډر د ایمان هو یو خبره اهل کتاب چې کم دي چې کم ته اهل کتاب ولیکي خبر ده انترازی نو اغه سره یینې نکاهه کیږي اغه جدا مسله ده د اهل کتابو د خصوص سره نکاح کیږي او مشرکات او قوافر اغزان لدی اغی سره اغنگی وسالو ما انفقتم ولیسالو ما انفقو الله تعالی پرمایدا بل مسل ذکر کئ چې اوس مہر ده د مہر مسله وسالو ما انفقتم تاسو وګړه ددينه هغه چې تاسو خرچه کړه ده په دغه خذو باندې چې کمه لړې او مرتد شوی نو دا اغي اغه مہر اغه اوواله لری کافرانو نه اغه مہر اوواله چې کمه مرتدي شي نو مسلمانانو کې یو زنانه اغه سر ابدا وا چې اغي اسلام پره خدی ینه مرتدي شي ونه ایمان پره نو تقریبا شپږ زنانه وی ټوټل معرفت القرآن لیکلې و دې کې دا 15 داسې وي چې اغا یعنی په نیکا کیوی ده مخینا چه کل الله ده حکم نازل شو چې کوافر مئی ایسا روائن نو اغای بیا پری خودی او داده چې مستکل مرتده شوی نو اغا سرپ یو یادی که مپسیرینو عربیت پاسیروم ذیکر کرده ده اردوالم ذیکر کړی ده صرف داغ یو زنانه چې چه اغای ده کار کرده چه مرتده شوی ده او اغا بیا تلی ده نو وس الو تاسو اغواله ما اغس چتا زه خرچ کړي دا انفاقوم دی یعنی په مہر کې مو اغه زنانه وته اغه ورکړي دینه اغه د اغهینو غواړي او ول يسالو او په کار دي چې او والي دا کاپران ما اغه خرچ ان په کوچې دي کړي دي په اغه خزو مهاجراتو باندې مسلمانانو خزو باندې چې کمه هرشي کړي دي یعنی مہر ورکړي دي اغه مہر دي اغه تاسو نه او غاړي دا د اغه حق دي دا یعنی مالی ماملا هغه دا رنګه نو مسله ختم خزر یو سړي لاړه نو هغه بسره مہر سره حق پاتیش اوس کراږي خور دا نو د نکاح ختم شوه چې کاپران نو د لاړه او داږي خور سره نکاح کول شي البته د مال مسله دا نو هغه مال هغه ته ملاوي دی شي نو دیدیم اوغالی لعلکم حکم الله او دا خبر یاد اوس اتې چې دا غختل جدید دا ورکولم د حکومت تي ایبد حکومت نو مطالبه او دا حکومت د اغی نه داغی دا حکومت یا د اغی کافر هاون د مسلمانانو د حکومت نو مطالبه کی او مسلمانانو حکومت هغه به اتور کی ذلکم حکم الله الله پرمای دې آیات کې چې ذکر شو چې د کاغ د مهر مسله ده که د نوې نقا مسله ده که د نقا د ختمدود د پس کېدو مسله ده مسکور چې سومره خبرې ذکر شوو الله پر حکم الله د حکم د الله تعالی د یحکوم و بينین کوم. الله جلله جلال استستاسو مسکې پصله وکړه. حاکم الله شو ستاسو مس کې الله جل جلال هغه پصلله وکړله. والله علیمون حکیم الله تعالی علم والدي. او حکمت والے بیا دا خبر یاد زده الفوزل کبیر کې علامه شولی الله رحمت الله تعالی علیہ دا مساله ذکر کړی اغه 20 زایونه 21 زایونه تقریبا اغه ذکر کړی دی په الفوزل کبیر کې چې دا ایتون منسوخت دي د نسخ متعلق نو بعضی علما وایي چې دا د مہر د مبادله دا مساله چې دا د منسوخت دا. خبر ده انده دا منسوخ ده په ایانت د سیب سره د توری سره دا حکم دا غو سره او دا ختم ده او بازی علماء هغه دا محکم ده منسوخ نه ده یعنی اوسم په عمل شد او دا کې دی که کداسه حالات راشي چې مسلمانان دکه پیرانو سره رسوله کوي د کفارو غلبوي څنګه چې نبي له صلوات والسلام په دغه موقع باندې رسوله کوله نو کی دا سکه په حالاتو کې د حکم دا غیر متعلق دی دا حکم اوس مشتدې خدا و خاص اغطال لکسا دی او خاص واکه سره اغه تعلق ساتي ورپسې الله جل جلال جلاله فرمایوه ان فاتکم کچری فوت تاسو نه شیون سمال من ازواجکم ا من زوجاتکم इल अलکفار فوچ د تاسو نص شې سمال چې هغه مہروی من ازواجکم من زوجاتکم د بیبیان استادو هغه چاته پادشي د چاله سو کی پادشي نو هغه پادشي الکفار کافرانو ترته ان خزلالا مرتد شو نوذ بالله من ذلک کافرانو ته اورسید نو فکار ا گئی لاد د چی ا تاسو ته تا پیسې در کی او ا تاسو ته تا پیسې در نکړی نفا عقبتم دو معنی مفسرین لیکلی یو معنی ظاهر متبادر چې اکثر مفسرین نو لیکلی دا فاعقبتم عقاب سزاور ورکول ته ویلیک تاسو هغه ته سزا یعنی اسبتم فلکتل بعقوبه حتى انمتم ایسرم جنگ کو سزا ورکلا مال او غنیمت نه حاصل شو نه دغه مال او غنیمت نه د تقسیم نه مخ کې دغه کسته مسلمان چې دغه خزمرتد شه ودا او کاپیرانو د مال واپسی نه ده کړي نو تاسو د اغه مال نه ورتور کی یو مانا چې تقریبا اکثر مفسرین نو اغه دا کړي دا او د راځه مانا اباظو مانا دا کړي دا چې فاکت تم تاسو څه دا ورکه ان د اغه نو اوس غزره لا وز ده اغي پیسر سي نو تاسو ته نه دي درکړي نو تاسو دغه پیسه منکه او فاعات الذين ذهبت ازواجهم به اغه کسانو تورکه چې د اغي بیبيان تل دي مرتد شوي دي سور او تورکه تاسو تورکه مثل ما انفقوا پر مثل د اغي چې د مسلمانانو چې د چاخذي تلی دي کاپیرانو ترپته چې اغي کا مہر ورکړ دي نو د اغي عمر تورکه نو دا د ویمه معنا دا پانکب تم تاسو ته ای کا ورکه یعنی معنا دا شو چې د اغې خزرا له پی سی او دا غې په ځای باندې اغه چا ته ورکه چې د اغې بی بیا نه او کا پیرانو د اغې اغه مال واپس کړي نه یو نیو معنا خدا معنا اګه کمزوري د ظاهر متبادر اغه اغه معنا دا او بیا دام لازمی نه دا چې د دغه کاپیران مال وغسې شي دا غینه ده مسلمانانو حاصل کو بل ځکه مسلمانانو حاصل کو اسلام یو داسې مسلک ته چې یو بل سره اغا مل جل کر اغا پکې تګ دی یو بل سره معاونت چونکه د کمزور شي ښځه تم لاړه پیسې تم لاړه نو له اجازه کده دغه کا پیرانو سره جنگ او مال ملو شه د تعاون نیو شي کده نو رو کا پیرانو سره اوشه د تعاون دیو شي چې کم خرچه کړي دی وته ملو شي او کیا داسي چې د اغې نقصان او شه د اغې مال رسی بچونکو اغې د مخ کې نه مال لسل د خپل مال حاصلول د اغې گنجائش کې د شي په دې طریقه باندې حاصل کړي چې اغې خزرالا اوسې پیسې نو اغې تیمور کوي د اغې په ځای اغه چه دچان نقصان شوی د کورو علی تلی ده مرتده شوی نعوذ بالله من ذالک اغتی ورگی نو اللہ پرمائی چی وین فاتح کم من ازواج کم شی لال شی ستاسو نا سشیع یعنی سمال سمهر من ازواج کم ستاسو ده اغزوجاتو ده بیبیانو پاتی شی چا تا فاتح کم الال کفار, کفار نفع گفتم تاسو ورته ساور کې جهاد وکي ان حاصل کې نفعات الذين تصور کې اغه مسلمانانو ته زهبت ازواجهم ازوجاتهم چې د اوي بيبيې بی نه تلی دي مرتد شي نعوذ بالله من ذلك سوره ورته نفعات مثل ما انفقوا په مثل داږي چې اغي خرچه کړی د دې خوز ته مہر ور کړل دي دی دین دی مراد مہر ده خرچه زوامو مراد تمهاري وتقل له الذي تاسو او یه رئی که دا اللہ تعالی نا چه اغزات ته چه انتم بیهی مومنون تاسو په اغز بندی ایمان روڑه دی اولی کو معنا دا شو چه تاسو ایمان دا تقاضی کهی چې په دی احکاماتو بندی عملو که دا احکامات چی دی دا دی ایمان تقاضی او مقتضیات دی نو اللہ تعالی پرمائی چې والله <سؤال> جونا حالی کوم نشته دکوونه تاسو بادي انتن کې هو نه دا چې تاسوې کاو کې د نیو ممس موخصو سره ا دا آت تو مو لا پاوه کې چې تاسووهر کوي دویته وجوورهن نه دد مهروونه وله تم سکوته سومي ساهوه بیا سومل ارختم کې موږ یې اشاره وای نو که اغم وکېږي نو بس خبره ختم التا او کدلته درې سره دي نو بس نېکانه کېږي اغم پرې دي او اسعلو تاسو مطالب او کئی، ما دا اغا سو تاسو خرچکل ده دغه مرتدو بانده پا مهر کئی، ولی اسعلو پا کارده چو والی مطالب او کئی کافران، ما دا اغا فکو انفقو چه دی خرچکل ده نه مسلم و خوزو پدغه مهاجرات او چوسره غلي دي وعليكم دا مذكور چي دي حكم الله اي دا حكم دا الله تعالى دي ياكم وبنكم الله تعالى پېسلكي مستاسكي والله الله تعالى چي دي عليم علم والد حكيم حكمت والد وا ان فاتكم او كچري لالشي ینے کفار انکار کی نذر کی شی ان سمہر من ازواجکم من زوجاتکم دبی بیان استا سنال للکفار کفار یا تصور سی پ جنگ سرانی حاصل کے نفات الذین فستاس ورکه تا زابت ازواجهم چتلی دی بیانی د دې مرتد شي ودي نو ورکه ور تام مسلمان فکو په مثل داغه چاغه په مثل داغه چاغه خرچه کړو او مهر یې ور کړو واتق الله الذي يؤمن الذي جاءت انتم تاسو به پاګ باندې مؤمنو نا ایمان ورولن کیه الحمدلله رب العالمین ولا وصلیۃ وسلام علی رسول الله محمد الولی و صاحبین اللهم اهدنا واهدنا وجنا وسول لمن احترال لمزيننا بزینۃ الیمن جلل وعادت المدین الا سلافۃ فراتنس يمكن خیر برکتنس يمكن طول انتظامت یال مسلمانا قم ذکیین یال تحفظت و اصلح و ترس یال ادا کفر جور د دې لپاره ته انې تسامو کې اوسه مانا په من باندې کې الله ترازی شکر راځه نسیک